Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Och ja, så har vi då genomlevt ännu en omgång av det årliga fumlandet och famlandet kring nationaldagen. Vad är det egentligen vi firar? Räcker det verkligen med en röd dag för att åstadkomma en känsla av nationell samhörighet? Och varför kan inte vi fira med samma entusiasm och stolthet som våra grannar i Norge? Ja, så går funderingarna i några av de betraktelser och kröniker jag läser inför den 6 juni. Eller går det ens att eftersträva normännens okomplicerade och självklara förhållande till sin högtidsdag? De har ju något att fira. Något som var självklart för oss, men en kamp för dem, en egen nation. Så vad har vi att fira? Etnologer bekräftar vad många känner. Finns det något svenskaren en midsommar? inte det vår verkliga känslomässiga nationaldag? Ja, vad ska vi egentligen ha den här helgdagen till? Av politiker beslutade i den ekonomiska effektivitetens anda för att minska antalet arbetsfria dagar med den 6 juni som roterar i almenackan istället för den alltid lediga måndagen när annan dag pingst ännu var röd. Efter en stunds bläddrande i tidningarna så dimper det ner något som ändå liknar något slags svar. För är det inte i byggvarehusens späckade bilagor som något av den svenska drömmen döljer sig bakom skruvdragare och slipmaskiner, bland betongplintar och trall? Här kan man bli kung för en dag. Altan, kung. En hel ledig dag att få bygga altanen, lekstugan eller sommarhuset. Och som avslutning en rejäl festakt kring den heliga grillen. Ja, men kanske är allting så självklart att vi inte behöver förklara vad vi håller på med. Flaggan hissas och halas, en spik i en spik och det gör ont att slå sig på tummen. Men det hindrar inte oss från att snickra våra egna monument. Välkomna till konflikt. Ja! Om att bygga en nation med monument, kitchen egen historieskrivning Följ med till makedonska Skopje där triumfbågar och jätteskulpturer ska åstadkomma gemenskap Och till Budapest där man tar bort det som inte passar in i drömmen om en nationell identitet från en svunnen tid Om nationernas paradoxala roll i en allt gränslösare värld Med 2 miljoner invånare och till ytan något mindre än Dalarna– –hör Makedonien till Europas minsta stater. Men problemen och utmaningarna är desto större. Dålig ekonomi, extremt hög arbetslöshet– –genomsnittslöner på under 3 000 kronor i månaden. Över 10 procent av befolkningen har lämnat landet de senaste 10 åren. Och Till detta kommer etniska motsättningar mellan olika folkgrupper– och De kulminerade i strider som för tolv år sedan förde landet till randen av ett inbördeskrig som kvästes i sista stund. Men spänningarna lever vidare. I huvudstaden Skopje byggs det idag för fullt. Regeringen satsar stora summor på monumentala skrytbyggen och statyer av historiska gestalter för att skapa en makedonsk nationell identitet. Nationalismen är nödvändig för att landet ska överleva, säger förespråkarna. Historieförfalskning, säger kritiker. Konfliktsreporter Christian Åström åkte till Skopje. Det här, det här med, kan vara psykoanalytiskt som en son. Vad vi ser här kan tolkas som en dröm- men en dröm hos en person med svåra psykiska problem- säger Nikos Kausidis. Musik av vagnar, dånar och högtalar- och vattensprutar gapen på åtta lejon i en fontän. Vi ser på ryttaren och den stegrande <laughs> hästen- som är nästan 25 meter hög. Det ska vara Alexander den stora, men den grekiska regeringen protesterade- så nu heter den bara okönnd man till häst eller krigare till häst. Och lite längre bort finns statyer på Alexander den stores pappa kung Filip den andra och hans mor. Glorification of the kafka majestvo mother figure. Vugar, very vulgar with big breasts with eh na umetničko nivo mnogo, det räknas en hyllning till moderskapet, väldigt vulgärt, stora bröst, en låg artistisk nivå säger professorn Kausidis och suckar än en gång där vi står på torget i Skopje och samtidigt mitt i en byggarbetsplats. Det är en blandning av byggnader i nyklassicism med kolonner, en stor triumfbåg i marmor. Ett museum som ser ut som något mellan Vita huset och akropolis men med stora glasfönster. Ett utrikesdepartement där Abraham Lincoln, Manheimer, Churchill, Hammarskjöld och andra statsmän står på taket. Inom tio minuters promenad finns över 50 statyer. De flesta män med ett svärd eller en fana i sin hand. Byggprojektet som ska stöpa om staden heter Skopje 2014. Det är då allt ska stå klart. Professorn i arkeologi och semiotik Kausidis är så upprörd att han var tvungen att skriva en bok om elendet, säger han. kollektivna psykologiska situationen är nöjligt. Hur av det? Alltidop är en psykologisk reaktion på att vi inte är erkända. Det är ett komplex. Grekerna har hållit oss utanför EU för att de inte erkänner eller godkänner vårt namn, Makedonien. Och Makedonien är en för liten kultur, vi är bara två miljoner, för att absorbera en sån här påfrestning. Det blir en reaktion. Det blir det här. Och så går vi vidare över bron in mot gamla stan där konstakademin ligger. Där träffar vi konstkritikern Koncha Pirkoska. Hon talar om att Skopje har blivit ett Disneyland. Det är svårt att göra monumentala skulpturer speciellt realistiska och få konstnärer här har någon erfarenhet. De har lärt sig abstrakt konst så nu avslöjar de sina brister när de arbetar i en realistisk tradition. Vissa statyer har för stora huvuden andra för små ben proportionerna är fel sen finns det ju förstås också sådant som är bra lägger hon till men helheten ja det ser ut som ett tivoli men kritiken mot jätteprojektet som regeringen presenterade för tre år sedan handlar inte bara om tyck och smak eller de enorma summor det kostar mitt emot konstakademin står en man utanför sin affär på gatan. Det är nytt och det är fint och roligt att man bygger, men detta är inte min historia. Men ni är alla makedonier, säger jag. Nej, jag bor i Makedonien, men jag är alban och kommer att bli alban. Alexander och Filip, det är inte min historia. Aziz Barami som han heter känner sig inte delaktig. Jo, säger han, det finns en staty men den är skymd och den fick vi albaner betala själva. Den gillar jag. Skanderbäck, en albansk nationalhjälte från 1400-talet. Och liknelserna är många av folk i Skopje ska beskriva vad som händer där. Aziz Barami tycker att Skopje påminner om Palestina som man säger kan bon si i Palestination, som har det med ditt jäs, CANNNN e åt regelen, CANNNNN e kan mailhe 185, på vissa ställen byggs det och det är jättefint, på andra är det smutsigt och fattigt och kaos. Och så pekar han upp mot gränderna och området längre bort, Gazibaba, där alla albaner bor. Trånga, smutsiga gränder, dammigt eller lerigt, barn spelar boll bland sopor, hundar springer lösa. Pengarna borde gå till att skapa jobb, välfärd, hälften av befolkningen är ju arbetslös. En man som står och lyssnar på intervjun blir allt mer otålig. Han är en antikhandlare på samma gata. See the election result, and you will see our opinion in don't in any interview. We have 1 and 1/2 million uh electors. 1 million voted for this and some against. När folk röstar så visar de vad de vill. De som beslutade om upprustningen segrade i det senaste valet. Några är emot men en stor majoritet är för. Du behöver ingen intervju. Se på siffrorna istället. Antikhandlaren i makedonier och säger att han älskar statyerna. It a screaming of one nation who was not recognized by a constitutional name. It was screaming. Screaming of anger, of sadness. Of when you see the democratic Europe, who didn't allow to me to be what I am, and what do you think about that? What do you think about that somebody didn't me allowed to be Macedonian? What do you think about this? But who has not allowed you to be a Macedonian? Greece and Europe. You, Sweden was member of the European Union. Sweden, Swedish people didn't allowed to me to be Macedonia because we are not. De är ett rop av förtvivlan, ett rop från en hel nation som inte får bära sitt rätta namn. Och det är Europa och Grekland och ni i Sverige som hindrar mig från att vara det jag är, makedonier. I flera år har Grekland stoppat Makedonien från att inleda förhandlingar om EU-medlemskap. Så länge regeringen i Skopje insisterar på namnet Makedonien så säger grekerna nej. Och EU accepterar. Men det är inte bara grekerna som sätter käppar i hjulen. Makedonien är fattigt och utsmyckningen och renoveringen av Skopje betalas med utländska lån. Så när regeringens budget skulle godkännas i december förra året protesterade oppositionen. Men regeringen hade en plan. Oppositionens ledamöter släppades ut av vakter, här allt inspelat på en mobilkamera. Några skadades och fick åka till sjukhus och sen röstade de som var kvar i kammaren, det vill säga regeringspartierna. Diplomater från Bryssel, Berlin och London flög till Skopje med pekpinnar och hot och förtroendet för Makedonien som ett land moget att börja förhandla om ett EU-medlemskap sjönk kraftigt. Händelsen ses som ett ledigt allt mer auktoritärt styre där regeringskritiska tidningar, radio och tv-stationer tidigare tvingats stänga. Men... Det finns ännu fler käppar. Statyerna och skulpturerna har provocerat och rivit upp gamla sår. Hela projektet visar att albaner aldrig kan bli likvärdiga medborgare i Makedonien, säger Kim Mehmeti på sitt kontor några gator bort i gamla stan. Skål. Skopje är en multietnisk stad- men premiärminister Gruevski vill ändra på detta. Ett av målen med projektet- är att ta bort alla albanska symboler i staden- och istället framhäva det slaviska. Och gör man det- då förändrar man även hela Makedonien- för Skopje är ju stort sett Makedonien. Kim Emeti förekommer ofta på albansk tv- som sänds över hela Balkan. Han är känd journalist och författare- och känd som separatist. Han ser framför sig ett delat Makedonien. Albanerna utgör 25 procent av befolkningen, säger han. Men diskrimineringen den är genomgående. Konceptet multietnik, ska pixvarin, djokum, bosn, oskattroa, är så väldigt smunt att det tar att assa Makedonien. Det enda sättet för makedonierna att överleva är att skapa en federation där albanerna skapar sitt eget parlament i makedonien och därefter så handlar med makedonierna om en lösning för framtiden. Kim Mamity beskriver makedonien som en stat som krampaktigt försöker skapa sig en identitet som till exempel när du anländer på flygplatsen. Det plingar till i mobilen med ett sms. Välkommen till makedonien, civilisationens vagga från Metis kontor tar det fem minuter till parlamentet på vägen ser jag ytterligare statyer och en av konstnärerna väntar på några tekniker från Italien där hans skulptur gjuten bronset har börjat bli grönt det har börjat är alldeles för tidigt säger Sarko Baseski. after 5 10 years but not now in this moment in this moment I like to be, uh, the, to be uh, black only black han är internationellt erkänd, vill inte uttala sig om projektet eller sina kollegor. Bara att han är nöjd med sitt men att han inte har tjänat särskilt mycket. Det skulle gå så snabbt och han var tvungen att anlita en massa assistenter för att hinna. Det här är inget konstprojekt, det är politik. det här är politik, det här är inte ett artisterprojekt. Någon frågade mig vad jag menar Hyperproduction Hyperproduction slut under slutet över parlamentet några ministrar är på resa i Sydamerika några andra på besök i USA och chefen för myndigheten för skydd av Makedoniens kultur av han kan prata med mig först om en vecka så det blir på telefon. Jag har liksom dessa så men moment som pachet. Aha, han ber oss att vänta ett ögonblick. Okej. Okay. Ska vi köra så här på mobilen? Behöver inte nej, nej, hålla på med så. Så. Så Vad att... tänker han, Pasco Kutzman, ansvarig tjänsteman, om att så många hånar hela projektet kallar det för kitsch, ett Disneyland, och att grannländerna anklagar makedonierna för historiestöld, att Alexander den Store, han är grek, och att Tsar Samuel är bulgar, inte makedonier. Så ser du till patatot syndrom våra grannar lider av Balkansyndromet. De tror att allting har börjat i deras länder och att allt händer just där. Om det är så, vart ska då det här landet ta vägen? Vi har också rätt att existera. Vi måste också få ha en historia. Och Pasco Kotsman bör lacka till. Alexander 30, Nesevig, Alexander Gertski, Alexander Helenski, Alexander Albanski, Alexander Turski eller Alexander Svetski. Alexander Makedonski, Alexander, Makedonski. Alexander den tredje hette inte Alexander av Turkiet, Alexander av Albanien eller Grekland eller Sverige för den delen, utan Alexander av Makedonien. Alla kan fira honom, han är en världsgestalt. Det finns statyer av honom även i Moskva. Varför skulle inte även vi få ha en? Och om Kitchen då, de nedlåtande omdömerna, så Ja, han tycker inte heller om allt, säger han. Och De albaner då, som anser att de är uteslutits så att hans kultur osynliggörs, vänta, säger han. Vi bygger ett nytt torg framför gamla stan. Vi är långt ifrån färdiga. Det ska bli fler statyer och då kommer de också att bli nöjda. I är det en Dobr Sosjivot som så sitter i Makedonien. Det är ett tecken på en godsam existens De har fulla rättigheter, här albanerna. Men de måste komma ihåg, de bor i Makedonien. Är de inte nöjda och vill ha ännu fler rättigheter, då får de söka sig till Albanien. Det går inga tåg från Skopje till Grekland, nästan inga bussar heller så jag får ta en taxi. Det tar tre timmar till Thessaloniki från Skopje. Finns det där någon förståelse att dela på Alexander den store på det historiska arvet att Makedonien kanske inte bara är en region i Grekland utan även ett land på Balkan? Vad säger de? I know my history and I'm very proud of this history. I'm not trying to make history. I have a history. The problem is from those people because they're not having any history. So now, if they wanted to call their their, their self, I meaning Macedonians or uh, Florida or I don't know with with any other name, that's their problem. They're supposed to learn history first. All right, my friend. Jag kan min historia och jag är stolt över den. Vi behöver inte hitta på något. De kan kalla sig vad de vill, Florida eller Makedonien, men de måste hur som helst lära sig historien. Ja, det sa den här grekiske mannen som konfliktsreporter Christian Åström hade träffat i Thessaloniki. Att hävda att Alexander den Store är något annat än grek är mycket känsligt. Lika så att Makedonien också kan vara ett land på Balkan och inte enbart en region i Grekland. Ja, Vilken betydelse har såna här historiska föreställningar för vår syn på vår, på vår nationella identitet? Det ska vi tala om i konflikt idag och jag vänder mig först till vår gäst i Växjö, Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéuniversitetet. Alexander den Store har mer än 2000 år på nacken. Varför väcker han fortfarande så starka känslor? Därför att han behövs i samtiden. Vi är... Återkalla den historia som är relevant för projekt som är viktiga i samtiden för att skapa enhet och för att hitta världen och samlas runt och finna en riktning in i framtiden. Så de är argument för en viss typ av framtid. Det är därför 2000 år gamla figurer dyker upp. Mm. och vad, vad handlar de här projekten om? Varför är det så viktigt? Man kan säga att vi, vi lärde oss för 200 år sedan att en kulturell manifestation av en enhet som är, den är ju större än familjen. Den är större än det vi kan se runt omkring oss. Och då måste vi föreställa oss: Vad är det för slags gemenskap som vi ingår i? Och då behövs kulturella föreställningar om nationen och särskilt kraftfulla blir de som tar materiell gestalt. Här var det mycket monument, men också museerna är då viktiga bevis på att vår version, den vi samlas runt, är, är den riktiga. Mm. Med oss i Malmö är statsvetare Anna-Maria Dutschak Segersten biträdande universitetslektor i Europa. studier och med särskild inriktning på europeisk identitet och politiska myter. Anna-Maria... Är grekerna i det här fallet mer känsliga än andra i Europa? Nej, det skulle jag absolut inte mena. Jag tror att ä, greker, så som makedoner, så som alla andra nationerna runt i Europa eller i världen, har lika stor potential att tycka om ä, historiska figurer som mytologiseras och blir symboler för nationen. Och varför, vad säger du då? Varför är de här historiska föreställningarna så, så viktiga att, att hålla vid liv och att, att hela tiden ge liksom, nytt innehåll? Förutom att hålla med mig, Peter, jag tror att det är en annan dimension än den politisk-mytologiska dimensionen som jag studerar. Och det betyder helt enkelt att... Människor vill tro på en gemensam berättelse som ger dem stolthet, som ger dem mervärde självförtroende och en gemensam identitetskänsla. Och utan det, hur skulle livet, världen se ut då, befarar man? Utan, utan en gemenskap, ja, det. Det, skulle, det är nästan otänkbart för människan är av natur social. Det är bara att vi har olika gemenskaper och nationen är bara en av dem. Det behövs inte att det ska vara nationen som definierar människan som sådan. Det kan vara andra gemenskapsformer. Berättelsen om nationen och det egna landet, hur ofta är den egentligen sann? Att vara sann är det fast, det är inte en rätt fråga att ställa egentligen en, det är mest en fråga om, om tro om medborgarna i ett land eller de som tillhör i en grupp tror att de delar några egenskaper, att de tillhör tillsammans, det, det räcker för att definiera nationen så det här är inte att göra med sant eller falsk eller med historia som sådant med en version eller tolkning av historia, det är det som är viktigt men Anna-Maria, du har förstås rätt i att det finns eh, drivkraften bakom handlar om vad man, vad man vill och vad man vill göra. Men jag skulle ändå vilja framhålla att det är, det, man bygger en mycket starkare myt om den är sann. Alltså om, den, om man kan bevisa med arkeologiska fynd och med föremål och visa fram att detta, detta kan vi hävda ha en empirisk grund, va? då finns det mycket större. Hållbarhet. Man kan övertyga fler om att den här versionen är, är riktig. Sen är det ju inte sant med stort S då, va? Men jag menar, en korrekt berättelse har mycket större möjlighet att fungera som myt. Och ofta ställer man ju det mot varandra, antingen är det sant eller är det myt. Men jag, jag ställer dem jämt varandra och säger att myten blir effektivare om den, om den bygger på, på forskning än om den inte gör det. Om jag då får flika in det här med monumenten i Skopje, om det saknas eh, liksom bevis påtagliga. Det här att då skapa att bygga monument och resa statyer, är det också ett sätt att manifestera i liksom, konkreta saker? Absolut, det är en form av vad det kallas ofta som en banal typ av nationalism inte en helt nationalism som agiterar, mobiliserar och eh, kanske är eh, explicit nationell men en banal form, det betyder en vardaglig form var man är omringad av symboler för nationen från flagga till monument till skulpturer till gatunamn och så vidare som på något sätt genom exponering, genom socialisering presenterar en version av, av nationen, vem vi är helt enkelt. Men kan det inte också slå över, Peter Aronsson, som vi hörde också i inslaget: en del pratar om, om Kitsch och Disneyland, att, att det slår över att man inte riktigt tar det här på allvar? Det kan det verkligen. Det är ju fråga om vad, vad som fungerar. Och då är det så, jag tänkte knyta tillbaka till, du berättade ju om den svenska nationalismen. Som jag skulle säga, den är inte svagare än den här egentligen, men den är uppkommen i en annan situation en där det är mycket tryggare. Vi tror inte att det finns något yttre hot, och därför kan vi ha en mycket mer avslappnad hållning, men den är inte mindre stark för det. Vi samlas runt föreställningar om att vi är icke-nationalister. Vi, vi kan nästan hånle lite grann åt den här typen av statybyggande och så, för vi är rationella, moderna och jämlika människor. Och det är också en nationalism. Mm. Och sen har man den här typen då som, som nya nationer som knappt finns, höll jag på att säga som håller på att skapa en stat som behöver vara mycket mer uttryckliga och det har vi sett i hela Östeuropa, alltså från Finland över Polen och Ungern och nu sist kan man säga, eller senast i, i Makedonien, där man då gör överdrivet tydliga berättelser om sin egen resa genom historien mm. Vad är det då som, som krävs för, för att en sån här berättelse ska fungera? Det krävs ju att den är Trovärdig, Det krävs att den hanterar viktiga skillnader som finns, alltså viktiga problem som finns. Om den ska fungera som ett sammanhållande kitt så måste den både uppmärksamma konflikter som finns i närheten och som är aktuella, och den måste klara av att knyta samman och berätta varför just Makedonien i det här fallet är rätt sätt att möta framtidens frågor på. Då spelar kulturen en viktig roll, den är inte bara ett jag ska vi säga, ett felaktigt påhitt, utan den är en nödvändig del i en förhandling om hur framtiden ska kunna gestaltas. samtidigt äh. kan jag kommentera lite om, om funktionerna som en sån berättelse kan ge. Helt enkelt att, att ge mening och förklara varför olika saker har skett. Mm. Till exempel uh, några intervjupersoner på något sätt klagade på Europa, Grekland, Sverige, allihopa. Det är varför makedonien inte är tillräckligt stor. Det är på något sätt att... att um... Ge skyldighet hos andra och lyfta upp sin egen roll. Kanske ibland som offer, men i alla fall som speciell nation. Så Den här nationella berättelsen som berättas genom monumentala företeelser- men också genom vardagliga handlingar- är ett sätt att ge mening till livet, att förklara förlust och seger. Och att sortera lite grann verkligheten som är väldigt komplex i kategorier. Det är bra, det är dåligt, det är vi, det är de andra. På något sätt en enklare binär eh, distinktion. Mm. Men när man skapar de här berättelserna så eh, innebär det ofta också att eh, ja, man håller ihop någonting men man stänger också ute grupper till exempel som vi också hörde om eh, från Makedonien. Vad händer då? Anna Maria. Det kan vara ibland en, att en konfliktsituation växter i liv och Makedoniens problem med Albanien och med albanska populationen, inte med Albanien som stat, är större på grund av det stora antalet albaner som bor på um, territorium i, på, i landet helt enkelt. Och det är den här um, gränsdragningsfunktionen som dessa nationella berättelser gör um, som, som de har som är problematiskt. Det kan vara att en icke-inkluderande berättelse skapar konflikt, skapar spänningen inom samma stat. Ja, det, det där är ju väldigt viktigt på Balkan och det är intressant att jämföra med Norden. Där vi vi använde föreställningen om det nordiska som en anledning till krig under 1600-talet. och Sen förvandlades det till en berättelse om delade förhållande om en delat om brödraskap och solidaritet under 18- och 1900-talet. Och Balkan står inför liknande situation. Där finns föreställningar om en delad gemensam eh, historia. Men Idag i kulturinstitutionerna och i museerna så är det ju framför allt en historia om konflikt. Vilket ju inte är så konstigt med tanke på ett krig, ett nyligen genomgått krig. Men det är väldigt viktigt att kulturinstitutionerna nu hittar ett nytt sätt att berätta om vad man har som är gemensamt i vardagsliv och i det förflutna som gör som sänker konfliktnivån mellan de här många staterna. Precis, det där jobbar du med Peter Aronsson. Kan du ge något konkret exempel hur man går till väga? Ja, alltså det är många som är inblandade kulturar utan gränser har varit med. Jag har varit med i ett UNESCO-projekt och försökt hjälpa till att rådgöra med 15 länder som skulle bygga en gemensam utställning. Och de ville då gå rätt på kärnan om den farliga nationalismen och hur farlig den var. Och jag försökte få dem att undvika det därför att gå rätt på kärnan så snart efter ett krig funkar inte. Så jag föreslog att utställningen istället skulle börja med en kopp kaffe. Det är en delad erfarenhet. Det är någonting som kan vara en utgångspunkt både för samtal men också för konspiration och revolution. Och då kan man utifrån en sån vardaglig erfarenhet börja en diskussion om vad är det vi har gemensamt och hur har det, historien har utvecklats utifrån det. Mm. Vi ska strax prata mer om det här, men först ägna oss lite grann åt EUs roll. Detta Nobelprisbelönade fredsprojekt. Även om den aspekten har hamnat i skymundan efter decennier av fred i den här delen av Europa. Och nu i den ekonomiska krisens spår kanske det snarare är risken för nya sociala konflikter som väcker oro. Men för de länder som vill in i den europeiska gemenskapen har EU spelat en viktig roll för att motverka juvinism och främlingsfientlighet. Att respektera grundläggande demokratiska principer och mänskliga rättigheter är ju ett villkor för att överhuvudtaget förhandla om ett medlemskap. Den österrikiska ekonomen Gerald Knaus har i flera år arbetat för internationella organisationer på Balkan, bland annat med fokus på nationsbygge. Nu leder en tankesmedjan European Stability Initiative, ESI, som följer EU:s arbete på Balkan. Och Gerald Knaus pekar ut Kroatien som det goda exemplet på hur EU kan motverka extrem nationalism. Kroatia, Kroatien overcoming the nationalism of its founders, the, the Tudjman founding presidency of Croatia was extremely nationalist in the 1990s and the condition for croatia to make progress to join the eu was of course to totally abandon tudjman's policies on bosnia on the war crimes tribunal on the serb minority in every big issue where was extremely nationalist croatia since 2000 had to change its policy 180 degrees and it succeeded de har gjort en hel omvändning bort från landets extremt nationalistiska hållning på 90-talet. och I sommar går de i mål som EUs 28:e medlemsland. Enligt Knaus har EUs löfte från 2003 om möjlighet till medlemskap haft en avgörande betydelse för Kroatiens utveckling. Men han oroas över de länder som inte gått i samma spår. För om medlemsförhandlingar varit drivkraften för att motverka nationalism så är det problematiskt nu. Diskussionen om att inskränka Balkanländernas nyvunna resefrihet upplevs som ett svek. Vilket försämrar EUs framtida påtryckningsmöjligheter. Samtidigt som EUs inflytande minskar så har den ekonomiska krisen förvärrats vilket brukar betyda bättre tider för nationalismen. In some ways nationalism also provides an excuse to the elites in those countries because they can always blame the failure of their economic policies on nationalism. The Bosnians blame the Serbs and the Albanians blame the Macedonians. All of them blame their constitutions, but in fact many of them have very similar problems, which is that that this whole region Nationalismen erbjuder politikerna en enkel lösning- att skylla problemen på andra länder eller etniska grupper. Men i själva verket har alla väldigt likartade problem, med Knauss. Även bland de länder som redan är med i EU har vi sett hur nationalistiska strömningar kommit upp till ytan, med Knauss. Och ta Ungern som exempel. Han menar att det som har hänt där visar hur tålandlös EU är gentemot dem som redan är med. I think what Hungary shows us is that the EU would need to develop ways that it can more effectively defend and first of all define what the common European values are, not just for candidates, which it has done in the last 20 years, but also for itself and for members. Utvecklingen i Ungern visar att EU också behöver skapa instrument för att försvara grundläggande gemensamma värderingar när de hotas i de befintliga medlemsländerna. Det räcker inte att använda utsikterna om ett framtida EU-medlemskap som påtryckningsmedel hos kandidatländer där demokrati och respekten för mänskliga rättigheter behöver stärkas. Ja, det sa Gerald Knaus vid tankesmedjan European Stability Initiative. Och det var Linda Karlsson som ringde upp honom på hans kontor i Istanbul. Anna-Maria dutschak segestens statsvetare med inriktning på Europastudier studier vid Lunds universitet. Vilken betydelse har EU för att motverka nationalism, främlingsfientlighet? Jag tror att EU har stor betydelse och håller med igen professor Knaus angående EUs roll specifikt på Balkan. Kroatien är ett bra exempel men man kan också tänka att bosnien och Herzegovina har blivit positivt påverkat på vägen till en mer fredlig relation mellan de olika etniska grupper som bor i landet på grund av EU. EU har varit den externa motivationen, den externa incitamentet att samarbeta även om ibland, bara ytterligt. Mm. Men hur länge kan man hålla det här vid liv samtidigt? Jag menar, det är fortfarande ganska långt kvar. Kroatien blir medlem, Serbien, där räknar man med att man ska inleda förhandlingar. Men för Bosnien, Herzegovina, Makedonien så är ju ett medlemskap fortfarande väldigt långt bort. Hur länge kan, man, kan det, här fortfarande, det här instrumentet fortfarande vara effektivt? Jag kan säga att det är enligt, enligt akademiska så att säga, predictions det är oftast EUs ekonomiska makt som spelar roll och eftersom dessa länder, inklusive Makedonien som diskuterades tidigare behöver den, det stödet som EU ger till länder som befinner sig i närheten av EUs gränser jag tror att EUs attraktionskraft ska fortsätta agera ganska mycket framåt trots den ekonomiska krisen. Mm. För er som vill fördjupa er ytterligare så har vi en intervju med Sveriges ambassadör i Skopje Lars Valund, som finns tillgänglig i vårt podd plusutbud och på vår hemsida under sverigesradio.se. Men i allt korthet kan jag sammanfatta det han säger med att han faktiskt ser stora risker för att landet kommer att falla sönder. Ser du sådana risker om inte den här påtry EUs påtryckningsmöjligheter upprätthålls, Anna-Maria? Det finns inte bara en aktör som är viktigt. Så EU är en av aktörerna som äh, agerar just på Balkan och just i Makedonien. Jag vill inte vara så pessimistisk att tänka att hela landet ska falla isär. Men uppenbart risken finns så länge albanerna känner sig totalt exkluderade från den gemenskapen, den nationella gemenskapen. Äh, det är möjligt att. Äh, det det Möjligheten för en våldsam utveckling finns på plats. Men det finns också äh, några i landet, några i Makedonien som vill inkludera äh, den albanska sidan. Äh, och det finns även på den symboliska planen äh, några försök att äh, representera i det offentliga rummet några albanska hjältar. Skanderbeg var nämnd i intervjun, men äh, moder Teresa är en annan äh, Skopje- född äh, personlighet som också äh, kan betraktas som albansk men också som äh, med kopplingen till äh, Indien och så vidare. Så det finns äh, olika gatunamn som bär albanska personlighetens namn och så vidare. Jag tror att det finns en ström som äh, är relativt aktiv i Makedonien som militerar för en mer, äh, mer fredlig relation mellan albaner och äh, makedoner. Och mm. oppositionspartier som protesterade i parlamentet är Me it. Um mer förhandlingsvänlig så att säga mm. än regeringpartiet. Peter Aronsson, vilken roll kan omvärlden spela här? Finns det en risk att det blir för mycket välvilja eller för höga förväntningar som inte riktigt går i, i relation till, till, till hur utvecklingen ser ut i landet? Jag tänker på, bland annat på det där du nämnde med utställningen om, om försoning och det var för att, att gå för snabbt fram. Man behöver hitta det gemensamma. Mm. Kan EU ha en lite vad heter det, naiv? förväntningar om hur snabbt man kan förändra de här länderna? Jag tror att man är på väg mot en insikt i att det inte bara räcker med ekonomiska, juridiska och politiska styrmedel utan det behövs också en kulturpolitik som behöver vara långsiktig och den behöver verka både på den här lite symboliska nivån då, va? alltså hur man framställer nationen och hur man, hur man diskuterar skillnader och konflikter. Men den behöver också fortsätta med det som EU faktiskt har gjort väldigt framgångsrik, nämligen att sänka trösklarna för människor att röra sig i Europa och därmed få en allt högre grad av en europeisk identifikation. Man kan resa och man kan arbeta, man kan studera i Europa och vi var på en stor konferens där man jämförde de här mer symboliska projekten med kulturpolitik och med de här vardagliga som, och det, det råder ingen tvekan om att för individers identifikation som europeer i, i högre grad än som, som nationalister så är den här vardagliga rörelsen viktigare än den här statyernas utformning om jag får säga så. Mm. Vi ska nu bege oss till ett land som är medlem av EU och som vi till Ungern nämligen som vi också så hörde EU-analytikern Gerald Knaus tala om för en stund sen orolig för de nationalistiska strömningar som råder där. Och precis som i Skopje där vi inledde dagens program är också delar av Ungerns huvudstad en stor byggarbetsplats. Budapests stadskarta har ömsat skinn flera gånger under de gångna 150 årens skiftande regimer. Så när en lång rad av stans gator och torg på senare tid har döpts om, ja då skedde det för tredje, fjärde, i ja en del fall för femte gången. Men den här gången nöjer sig stans och landets makthavare inte bara med att byta ut namn på platser uppkallade efter personer eller händelser som fallit i onåd. Nu bygger man också fysiskt om föreställningen om ungerns förflutna. Så följ med till Budapest och parlamentet som står mitt i en stor byggrop. Lastbilar och cementblandare i oupphörlig skytteltrafik. Här vilar lager på lager av Ungerns senare historia. Men just nu är det mest en ogäst venn rollé sina är pensionerad stadsarkitekt. Tillsammans med hans svenska svärdotter, statsvetaren Sara Svensson, som lever i Ungern sedan flera år, visar han runt på Korsotplatsen, uppkallad efter en av landets stora frihetshjältar. Det var här den första ungerska republiken ropades ut efter första världskriget. Här hölls de stora demonstrationerna mot kommunistregimen 56. Och här utropades den nya republiken efter kommunisternas fall 1990. 1990 var en men nu är allt upp och nervänt och det går inte längre att demonstrera här, konstaterar Janusz Sinai med ett halvkvävt skratt. För nog finns det anledning att protestera, tycker han. Inte ens monumentet över Lajos Kossuth som stred för ungersk frigörelse från habsburg i mitten av 1800-talet lämnas i fred nu när hela platsen görs om. Det ez ez Kossuths kvar nämton mig bocs bocsan. Ez Kossuths kvar nämton mig nemticsik nekik. Ez volt régen és ez ho ez, hozzak, det stora monumentet ska rivas och bytas ut mot en lite annorlunda variant. Det nya minnesmärket är nämligen en exakt kopia av originalet som förstördes under andra världskriget. För det som pågår här är en total omgörning för att återskapa platsen precis som den såg ut under mellankrigstiden, innan tyskarnas ockupation 1944. En tid då Ungern styrdes av en auktoritär högerregim under Miklós Horthy. Judarna utsattes för våldsam förföljelse och landet ligerade sig med Hitler-Tyskland i hopp om att kunna återerövra områden som gått förlorade efter det första världskriget. Och det är en tid som den nuvarande regeringen under Viktor Orbán betecknar som Ungerns glansperiod. Det fascistoid. Fascistoid att ha hortikultus i stället. Jag kollar till att man gör Magyarorssägen av våtet är för att ha antismitaparten. För Janusz Sinai är det obegripligt hur man kan vilja återupprätta minnet av en fascistisk regim som styrde Ungern och det har skett helt utan demokratisk förankring, hävdar han. Det är ett ett projekt som har följt till en riktigt normalt bekämpel i allakotekönet. Det är ett i normala fall borde ett byggprojekt av den här dimensionen, som är en angelägenhet för hela landet, debatteras under flera år, tycker den pensionerade arkitekten och stadsplaneraren Janusz Sinai. Men istället skyndar man på för att allt ska stå klart till valet nästa år. Och här, bland lastbilarna som donar fram och tillbaka, är det tydligt att man inte vill ha någon insyn. Ja. Sorry, I don't speak... Nej, Jag får varken spela in ljud eller fotografera, säger den irriterade vakten. När premiärminister Orban tittar ut från sitt arbetsrum i den andra änden av parlamentsbyggnaden kommer han snart inte längre att kunna se den vemodiga Attila-statyn där poeten Josef Attila sitter på en trappa tungt försjunken i sina tankar. Attila räknas av omvärlden som en av Ungerns främsta lyriker. Men eftersom monumentet över honom restes efter andra världskriget strider det mot den föreställning som dagens ledare har om platsens ursprung. Istället flyttar man tillbaka en annan av 1800-talets frihetskämpar som stod här tidigare. Jag har fått tillbaka mycket av att jag har Ja, det är bara en i raden av statyer och monument som Janusz Sinai pekar ut här på platsen och som ska bytas ut, flyttas eller rivas. Vad som ska hända med minnesmärkena efter ungern -revolten 56 är fortfarande oklart. Men uppenbart är det ingen tid man är stolt över i den nuvarande regeringen, säger Janusz Sinay. Nej, nej. Äldre kormány, en jätte nu är en av Petrila i Magyarország. Men korshållplatsens omdaning är inte den enda förändringen i Budapests stadsbild. På husfasaderna ser man ofta dubbla skyltar med gatunamn. Det ena överstruket med ett brett rött streck och nedanför en ny skylt med ett helt annat namn. Med rätt så kommer vi fram till något som heter Rosfält-ter framme. framme. Så det var en av dem som... En av alla de platser som över natt för några år sedan. Byterna. Runt om i Budapest har namnen på gator och torg bytts ut. Och här står vi vid ett av de mest kända namnbyterna. Platsen som efter andra världskriget uppkallades efter den amerikanske presidenten Roosevelt har döpts om efter den ungerske politikern och författaren Isvan Sechny. Moskvatorget får inte längre behålla sitt namn. Men Elvis Presley har fått en egen plats uppkallad efter sig. Vi lämnar stadens larm en stund och beger oss till Centraleuropa universitetet. En av de många institutioner som upprättades här efter kalla krigets slut- och som bekostas av den ungersk-amerikanske finansmannen George Soros. Shaboaj Spulguny är gästprofessor vid nationalismprogrammet och han berättar att den omvandling vi just har sett en del av i stadsrummet bara är ett av flera uttryck för den föreställning om Ungern som regeringen vill förmedla. The most telling example of this is the preamble of the new constitution which clearly says that Hungarian constitutional continuity was cancelled on the day in 1944, uh, on the day of the Nazi invasion of Hungary. Basically, this approach implies that whatever has, uh, was committed uh, in the name of Hungary under the Nazi and then the former communist regimes were committed by non-Hungarians, so the current Hungarian nation shares no responsibility for that. I inledningen till Ungerns nya författning står att landets konstitutionella kontinuitet bröts i och med nazitysklands ockupation 1949. Alla de illdåd som begicks i Ungerns namn då och senare under kommunistregimen var därmed Tysklands och Sovjetunionens ansvar. Den ungerska nationen bär ingen skuld för det, slår man fast i författningen. Ett annat element i bygget av ungerns nationella identitet är det dubbla medborgarskapet berättar Szabócs pogony. Immediately after the formation of the new government just like on its first or second day en av de allra första åtgärderna efter Centerhögerpartiet Friders valsäger 2010 var införandet av dubbelt medborgarskap. Alla som på något sätt kunde visa på en anknytning till det storungern som fanns innan landet genom trianonfördraget efter första världskriget förlorade två tredjedelar av sitt territorium. De har rätt att bli ungerska medborgare. The Visserligen hävdar regeringen att den här politiken– –som går under namnet nationell återförening bortom gränserna– –bara är symbolisk, men den har i högsta grad praktiska konsekvenser– –påpekar Shaboys Pogoni. För att som lever landet, not having a residence within Hungary will have voting rights and, well, just uh, according to different calculations, the number of non-resident voters can go up to uh, two or 300,000. How big impact they will have on the final results is at least uh, it's questionable, but as a tipping point, that can be decisive in closely contested elections. När de här medborgarna som varken bor eller betalar skatt i Ungern får delta i valet kan deras röster motsvara ett par tre ledamöter. Vid ett jämnt resultat skulle de kunna bli tungan på vågen. Ingen tror på allvar att regeringen vill återupprätta Ungern som det såg ut före Trianonfördraget- men, säger Chabois Pogoni, den här politiken stärker ändå sådana idéer som redan frodas i mer högerextrema kretsar som regeringens samarbetspartner är jobbig. Så hur hänger den här strävan att definiera om den ungerska nationen ihop med visionen om ett gränslöst Europa, frågar jag Chabois Pogoni innan vi skiljs åt. Det behöver inte alls vara någon motsägelse i det menar han och den ungerska regeringen hävdar just att deras politik ligger helt i linje med EU:s integrationsprojekt att nationella gränser ska luckras upp och gränsöverskridande regioner stärkas. So one could argue that European integration actually strengthens such nationalist movements. It is very helpful for the Hungarian government as well because it can claim and it does claim that what goes on, what, what it does in the name of national reunification and, uh, beyond the borders is very much in line with the uh, European integration conception. That is, I mean, we have one single Europe, national borders do not matter, so what's wrong with uniting nations symbolically beyond the borders? Man kan absolut hävda att EUs integrationspolitik underblåser nationalistiska rörelser som motsätter sig hela EU-projektet. Men det ger också den ungerska regeringen argument på sin sida om nu nationsgränserna ska spela ut sin roll– Ja, men då ligger, det ju, ligger den ungerska politiken uh, att symboliskt förena nationen bortom gränserna helt i linje med EUs strävan. Ja, så förklarar Shaboys Pogoni, statsvetare vid Centraleuropa-universitetet i Budapest, den ungerska regeringens hållning. Anna-Maria dutschak segesten EU-Balkan och identitetsprojekt är dina specialområden. Är det så att Europas integration förstärker nationalistiska tendenser? Ska jag skulle inte nödvändigtvis säga nationalistiska, men regionala eller regionalistiska tendenser är på något sätt äh, förstärkta. Och, äh, den här tendensen att äh, bortse från äh, vikten av nationella gränser bidrar till, till det här. Sydtyrol är ett annat fall. Äh, man kan också tänka att äh, i, andra, i andra delar av Europa, var äh, etniska, äh, etniska grupper är delade av, delade av en nationell gräns. Äh, EU har ju det möjligt för ett tätare samarbete än innan. Men jag skulle inte mena att EU som sådan på något sätt positivt påverkar nationalism. Nej, det skulle jag inte säga. Mm. I Ungern framhäver man ju det här då som, som något positivt, ett sätt för ungrare, oavsett om de befinner sig i, i landet Ungern eller inte, att förenas. Men det kan ju samtidigt uppfattas som väldigt hotfullt i de länder där ungrare lever utanför Ungern. Det här har varit väldigt kontroversiellt. Både Rumänien och Slovaken som är hem till flera hundratusen av etniska ungrare har protesterat mot vad det kallas för statutlagen, det här dubbelmedborgarskap-initiativet som Viktor Orban har haft i Ungern. Och Både i Slovakien och i Rumänien. Den här kritiken har, um, har varit grundad i en viss känsla av hot som uh, ungen skulle, um, skulle ge på, uh, till nationella gränser. Ja. Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéunitet i Växjö, du talade ju tidigare om just möjligheten att resa, eh, som ett sätt att skapa en europeisk identitet i vardagen. Vilken betydelse har det här? Ja, jag tror att den här praktiska rörligheten spelar nog egentligen en minst lika stor roll som den här symboliska. Men när det gäller Ungern så tror jag att den är en del både av som vi har pratat om idag, av en östeuropeisk situation där man försöker hantera en postkommunistisk och en ny europeisk verklighet. Men samtidigt så är den en del av den globalisering och europeiska kris- och migrationsproblem- som vi ser i hela Europa. Så att jag skulle vilja lyfta i- att den här typen av nationalistisk- svar på de kriserna- är ju inte förunnat- bara i Östeuropa, utan vi ser det- i Holland, i Frankrike, i Tyskland- i Danmark. Alltså att man förstärker- kan man säga den lite gammeldags berättelsen- om ett, ett enat folk- med enade rötter som-, som en lite aggressiv inställning till de nytillkomna. Till de som inte har den här långa delade gemenskapen. Och jag tror inte att det är egentligen ett särskilt produktivt sätt. Alltså nationalism kan vara väldigt produktivt och progressivt. Det kan vara demokratins grund, det kan vara välfärdsidéns grund men här är det snarare en reaktion, en rädsla för att vi, vi står inför så stora utmaningar och jag tror man måste ner till den rädslan och till de eh, orsakerna till den för att komma åt det här. Det räcker inte att folk reser lite grann över gränserna för, mm. att, för att rädda oss. Hur gör man det då? Du som jobbar med de här eh, gamla etablerade institutionerna som nationalmuseer har de fortfarande en betydelse i det här sammanhanget avslutningsvis? De, de har en betydelse och framförallt har de en potential. Man ser väldigt tydligt i länder där man klarar av att släppa in de här moderna konflikterna- i England i Sverige, där kan man ha en kulturpolitisk roll för att förhandla de här problemen. I länder där man inte gör det, i Grekland, i Italien, så, så tappar liksom kontraktet mellan folk och stat, mellan politik och kultur sin, eh, sin bärighet. Va? Och då får man stora problem när det gäller förtroendet mellan folk och politik. Mm. Med det vill jag tacka er, dagens gäster som har deltagit i vårt samtal om nationens och nationalismens roll i en gränslösare värld. Anna-Maria Dutschak segesten statsvetare, verksam vid universitetet i Lund som biträdande universitetslektor i Europastudier. Och Peter Aronsson, professor i historia vid universitetet i Växjö, engagerad i arbetet med hur man använder nationalmuseer i Europa bland mycket annat. Med det är Konflikt slut för idag. Men det finns mer att lyssna på och läsa om dagens ämne på vår hemsida under Sverigesradio.se. Det finns bland annat intervjun med Sveriges ambassadör i Skopje som jag nämnde tidigare i programmet. Och har ni synpunkter eller tips är ni välkomna att skicka ett mejl till oss på Konflikt. Adressen är konfliktsnobla.se. Producent för dagens sändning är Christian Åström. Tekniker Diyar Boskani. Och jag heter Daniela Markvart.